15. fejezet Elsietek a családi otthonomból, a művelet közben előásom a kulcsaimat a retikülömből, egy mozgásérzékelő fényárba borítja a kocsi behajtót, mikor ismét meghallom a kibaszott nevemet. „Laila”, Andrew hangja hallatszik, de tovább megyek és kinyitom a kölcsönzői kocsi zárját. Úgy értem, mire való egy húg, hanem arra, hogy figyelmen kívül hagyja a bátyját.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 Mind azok után, amik történtek, mégis mit jelent ez, Lailah? A mutatvány, amit Eddie adott elő a kajáldában. Apa titkos politikai ambíciói. Az öngyilkossági bejelentés a sajtókonferencián. Valami véletlenszerű fickó és egy vallomás, amivel kapcsolatban korábban nem ívtál fel. Valószínűleg tovább is mehetek. Akarod, hogy megpróbáljam? Megkockáztatva, hogy magamat ismétlem,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 Beszélnem kell veled. Hallgatlak. Nem telefonon keresztül. Hol? De karf. Mondom, egy hely, melyet mindketten jól ismerünk, és nem amiatt, mert a boldogságot képviseli. Hallgat egy sziverésig, majd kettőig. Mikor? Most. Ott leszek. Mondja, és ezzel a bizonyság ellen leteszem.